Сусід нічого по нім не запідозрив. Олюнька не вернулась більше ніколи. Пропала. Розділ сімнадцятий Другої днини скоро рано Дмитро пішов до Шевка і став розпитувати, чи не ночувала там його жінка, бо десь її від очора з вечора нема. З тим самим зайшов і так до вуйни Ганни, по сусідах, але ніхто не знав, не чував про Олюньку. Вже аж перед полуднем,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 «А мама, що казала, як ти їй питався про Олюньку?» «Мама казала, Олюнька погнала коні до ріки напувати. В таку завірюху. На що ж мама таке дозволила?» «Та Олюнька сама пішла, так що й мама не виділа коли». «Ну, а де ж коні?» «Та коні самі прийшли додому». «Господи святий, хіба втопилося?» «Там, кажуть, лід пустив на ріці». «Га, не в щасті, кожен чоловік може голову втратити».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 це не може в моїй голові поміститися, та ж там навіть ополонки нема, той коні напувати небезпечно, я того всього не розумію. Олюнька якась була така марна, бліда, і посумніла останніми часами. Та знаєш, добре, чого вона була бліда, але щоб жінка в таким стані здуріла та йшла топитися, я того не чув ще, відколи живу. Не конче мусила топитися, поправила Шевкова, може лиш так випадково сунулася в воду. Але все ж треба не те божевільного, щоб у таку паскуду гнати коні до ріки, коли до керниці не так далеко. З нею вже що сталося, те й сталося. Мені здається, що вона вже не живе. Але мені Дмитра дуже жаль. Бідний хлопець. Він її так дуже любив. Буде за нею побиватися, плакати. Гіркий йому тепер світ. Ні вдовець, ні молодець. Е, Не бійся, забуде з часом та й оженеться. Ба!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 Так треба й вам говорити. Ей, чи не втекла вона куди? Ледве. Шевко каже, що, може, втопилася, як на коні. Дав би то Бог, але мені не здається. Вчора було досить видно на дворі. Трохи місячок світию.